Capitolul 80 În cele trei luni care urmară, Philip studie materiile noi. Gloata informă care intrase la școala de medicină cu vreo doi ani mai înainte, se cam subțiase între timp. Unii abandonaseră spitalul, constatând că examenele sunt mult mai greu de trecut decât se aștepta să ei. Alții fuseseră retrași de părinților care nu prevăzuseră cât de costisitoare va fi viața la Londra, iar alții fuseseră purtați de curent către alte profesii. Un tânăr pe care îl cunoștea Filip născocise un plan ingenios pentru a face rost de bani. Cumpărase lucruri de la solduri și le amanetase, dar curând descoperise că e mai rentabil să amanetezi lucruri cumpărate pe credit și la spital se stârnise nițică zarvă când numele lui fusese citat în cadrul unei anchete poliție -nești. Fusese eliberat pe cauțiune, după care urmaseră asigurări din partea unui părinte hărțuit că va avea grijă de el și tânărul, Plecase peste mări și țări în colonii. Imaginația altuia, un băiat care nu mai fusese niciodată la oraș, sucombase atracției music holurilor și barurilor. Își petrecea timpul printre clienții hipodromurilor, turfiști maniaci, vânzători de ponturi și antrenori, și acum devenise ajutorul unui bookmaker. Agent care înregistrează pariurile la cursele de cai. Filip îl văzuse odată într-un local de lângă Picadilly într-o haină strânsă pe talie și cu o pălărie maron cu boruri largi. Un al treilea, care cânta și mima foarte bine și înregistrase succese la spectacolele de amatori ale școlii medicale, imitându-i pe niște comici vestiți, renunțase la spital și se angajase într-o trupă de operetă. Altul, care îl interesa pe Filip, datorită manierelor sale ciudate și felului său de a vorbi, plin de interjecții, ceea ce sugera că e incapabil de orice emoție profundă, Simțise că se înăbușă printre casele Londrei. Slăbea văzând cu ochii în spațiile închise și, sufletul pe care nu știa călare, se lupta ca o vrăbiuță strânsă în pumnul cuiva, gâfâindă speriată și cu inima zvâgnindu-i agitată. Tângea după cerul descoperit și după plaiurile întinse singuratice în care își petrecuse copilăria. Și, într-o bună zi, plecase între două prelegeri, fără să spună nimănui un cuvânt, iar când prietenii mai auziră despre el, aflară că renunțase la medicină și că lucrează la o fermă. Filip urma acum cursuri de medicină și de chirurgie. În unele dimineți făcea practică, pansând bolnavii de la o policlinică, fiind bucuros că mai poate câștiga ceva bani și, totodată, învățând să mănuiască stetoscopul și să asculte pacienții la plămâni. De asemenea, se deprinse să prepare medicamente. În iulie urma să dea examen la farmacologie și se distra jucându-se cu diverse ingrediente, preparând doctorii, făcând pilule și amestecând tot soiul de alifii. Învăța cu lăcomie orice lucru din care putea afla aspecte noi despre viața oamenilor. Odată îl văzut din depărtare pe Griffiths, dar ca să nu-și dea osteneala de a se face că nu-l cunoaște, îl ocoli. La început Filip se simțea puțin stânjenit când se întâlnea cu prietenii lui Griffith, dintre care unii se împrieteniseră între timp și cu el, căci își dădea seama că ei știu de certa lor și presupunea că motivul le e la fel de bine cunoscut. Unul dintre aceștia, un băiat tare înalt, cu capul mic și cu un aer placid, Ramsden pe nume, care era un admirator credincios al lui Griffith și imita îmbrăcămintea, încălțămintea, gesturile și felul de a vorbi, îi spuse lui Filip că Griffith a fost foarte jignit pentru că nu i-a răspuns la scrisoare. Vroia să se împace cu el. Te-a rugat el să-mi transmiți acest mesaj? A, nu. Îți spuneam toate astea din proprie inițiativă," zise Ramsden. Îi pare grozav de rău de ce a făcut și îi zice că tu te-ai purtat întotdeauna strașnic cu el. Sunt convins că i-ar părea bine să se împace." Nu vine la spital pentru că e frică să nu se întâlnească cu tine și bănuiește că tu te face că nu-l cunoști. Chiar așa. Ei, știi, tocmai de-aia e tare nefericit. Eu nu-l pot suporta cu destul curaj mica supărare pe care o simte, zise Filip. El ar fi în stare să facă orice ca să se împace cu tine. Asta e o copilărie de om misteric La urma urmei ce-i pasă? Eu sunt o persoană total lipsită de importanță și el se poate descurca perfect și fără tovărășia mea. Pe mine nu mă mai interesează Griffiths. Ramsden îl socoti pe Filip aspru și rece. Făcu o pauză de câteva clipe privindul l cu un aer perplex. Harry ar fi dat nu știu ce numai să nu fi avut de-a face cu femeia aceea. Serios? întrebă Filip. Era foarte satisfăcut de faptul că poate vorbi atât de indiferent. Nimeni n-ar fi avut de unde ghicii cât de tare îi bătea inima. Murea de înrăbdare să-l audă pe Ramsden continuând. Bănuiesc că ție ți-a trecut de tot, nu?" Mie?" întrebă Filip. Bineînțeles." Încetul cu încetul află povestea relațiilor dintre Mildred și Griffith. O ascultă zâmbind, afectând un calm care îl inducea total în eroare pe interlocutorului cam prostuț. Weekendul pe care îl petrecuse cu Griffiths la Oxford, avusese darul de a-i aprinde și mai tare pasiunea lui Mildred, în loc să-i o stingă. Și când Griffiths plecă acasă, cu un sentiment cu totul neașteptat din partea ei, Mildred se hotărâ să mai rămână câteva zile la Oxford pentru că fusese atât de fericită acolo. Simțea că nimic nu poate determina să se întoarcă la Philip, care îi produce silă. Griffis fu uluit de vâlvătaia pe care o aprinsese, întrucât lui, cele două zile petrecute cu ea la țară, îi se paruseră cam plictisitoare. Și el nu ținea deloc să transforme un episod amuzant într-o legătură obositoare. Mildred îi se făgăduia la că va scrie și, cum Griffis era un om cinstit și cum se cade, de o politețe înăscută și dornic de a se face agreabil tuturor, când ajunse acasă îi scrise lui Mildred o scrisoare lungă și încântătoare. Ei răspunse cu un teanc de pagini, fraze pasionate, dar stângace, prost scrise și vulgare, pentru că nu avea deloc darul exprimării. Scrisoarea îl plictisi pe grifis și, când a doua zi primie alta și a treia zi încă una, începu să-i separă că dragostea ei nu mai e măgulitoare, ci de-a dreptul alarmantă. i răspunse și Mildred îl bombardă cu telegrame, întrebându-l dacă e bolnav și dacă a primit scrisorile ei. Îi spunea că tăcerea lui o îngrijorează cumplit. Griffiths se văzuse silit să-i scrie, dar căută să-și formuleze răspunsul cât mai neutru și degajat cu putință, fără să o jignească cumva. O rugă din suflet să nu-i mai telegrafieze pentru că era greu să-i explice acest fapt mamei lui, o persoană de modă veche pentru care o telegramă reprezenta încă și acum un eveniment care te face să tremuri. Mildred îi răspunse cu poșta următoare că trebuie neapărat să-l vadă și-și anunță intenția de a amaneta diverse lucruri. Filip îi dăduse cadou de nuntă o trusă de toaletă pe care putea obține opt lire, pentru a putea veni să locuiască în târgul situat la câțiva kilometri de satul în care tatălui își avea cabinetul. Această idee îl sperie pur și simplu pe Griffith. De data asta, recurse el la firele de telegraf pentru a-i spune că în ruptul capului nu trebuie să facă una ca asta. Îi făgădui că o va anunța de îndată ce va veni la Londra și, la sosirea lui, constată că ea s-a și interesat de el la spitalul la care era angajat. Lucrul ăsta îi displăcu și, când o văzu, îi spuse lui Mildred că, sub niciun cuvânt, nu trebuie să mai dea pe acolo. Iar acum, după o despărțire de trei săptămâni, își dădea seama că, fără doar și poate, fata îl plictisește. Se întreba cine îl pusese să-și bată capul cu ea și se hotărise să rupă legătura de îndată ce va fi posibil. De felul lui avea oroare de certuri și nici nu vroia să îndurereze pe nimeni. Totodată însă, avea alte lucruri de făcut și era absolut decis să nu-i permite lui Mildred să se țină scai de el. Când o întâlnea, Griffith se arăta simpatic, vesel, amuzant și afectuos. Inventa scuze verosimile pentru absența lui îndelungată, dar de fapt se străduia din răsputeri să o evite. Când îl silea să-și dea întâlnire cu ea, el îi trimitea în ultimul moment o telegramă ca s-o amâne, iar proprietarea sa lui, primele trei luni de la angajare nu trebuia să locuiască în spital, ci într-o locuință proprie, avea ordin să spună că e plecat ori de câte ori îl caută Mildred. Mildred începu să ia țină calea pe stradă și, întrucât își dădea seama că l-a așteptat ceasuri întregi să iasă din spital, Griffith o consola cu câteva cuvinte agreabile și prietenoase, și pleca ca scape din pușcă, sub cuvânt că are o treabă. Griffith scăpătea o abilitate deosebită de a se strecura pe furiș din spital. Odată, când se întoarse acasă la miezul nopții, văzu o femeie stând în picioare lângă gardul curții și, de despre cine e vorba, se duse la Ramsdem și se rugă de el să improvizeze un culcuș. A doua zi, proprietarea sa-i sa spuse că Mildred a stat ceasuri întregi în prag plângând de mama focului și că până la urmă ea s-a văzut silită să-i spună că dacă nu pleacă, o să cheme polițaiul. Ascultă-mă pe mine, bătrâne," zise Ramsden, îmi mulțumește-i lui Dumnezeu că ai scăpat." Heri zice că dacă i-ar fi trecut măcar o clipă prin minte că tipa o să devină un asemenea crampon, ar fi dat-o dracului de la bun început. Filip încercă să-și o imagineze șezând toată noaptea pe pragul acela. parcă îi vedea fața când a ridicat privirea stinsă spre proprieterea sa care o izgonea. Mă întreb ce -o fi făcând Mildred acum. O, oh, slavă domnului! Și-a găsit o slujbă undeva și asta o mai strânge de pe drumuri. Ultimul lucru pe care-l află cam pe la sfârșitul semestrului de primăvară era că în cele din urmă politețea lui Griffith fusese măcinată complet de exasperarea acestei urmăriri neîncetate. Îi spusese lui Mildred că el s-a săturat până în gât de atâta logeală și că ar face mai bine să se care de acolo și să nu-i mai bată capul. Altceva ce putea să facă?" zise Ramsden. Începuse să se îngroașe rău gluma. Vă să că totul s-a sfârșit?" întrebă Filip. A... N-a mai văzut-o de zece zile. Știi, Harry e grozav în felul cum izbutește să se descotorosească de cunoștințe. Asta a fost cea mai grea bătălie pe care a trebuit să o dea în viața lui, dar până la urmă tot a ieșit el bazma curată." Apoi Filip nu mai auzi nimic despre Mildred. Se topise în imensa masa anonimă a populației londoneze.